Я й сам не бував далі від другого закруту. Можна не повернутись у війну, мій батько переховував тут півміста, а нині син влаштовує дискотеки. Я скуштував кілька різновидів вин, особливо налягаючи на шардоне. Вона теж пила його. Я чув, що хтось приїхав домовлятися про постачання цього вина за кордон, ніби, між іншим сказав я. Невже? – здивувався господар. – Я нічого про це не знаю. Більше говорити не було про що. Я шукав нагоду відіслати його нагору. Раптом у підвал спустилася група туристів, і господар побіг до них. Скориставшись із суети, я пірнув під турнікет і зробив кілька швидких кроків вперед. Темрява відразу ж заколтнула мене. Я давно не відчував справжнього холоду з того часу, коли бовтався у відкритому морі. З теплих речей у мене була тільки легка курточка з вогняною підбивкою. І тут мені раптом стало дуже зимно. Стіни лазу були круглими, вологими і гладенькими. У темряві я не міг просуватися далі і просто просів навпочівки, заплющився вогкість і крига проникали в мене. Я навіть почув завування хортовини, свист вітру і шкрябання гілок у вожеледі по склу. Коли все це закінчилося, знав я, ранок сад буде білим і пухнастим, як сукрова вата. Потрібно буде вдягти шапку, взутися у чобуди і вийти у молочний запах першого снігу. За першого завіску що оболікає світ прохолодною марлею. Можна буде підійти до грона під калини і склювати її прямо з куща, опалюючи губи кисловато-гірким, таким не схожим на інші соком. Я робив так у дитинстві. Можна підламати від ринви бурульку і уявити, що це людян. Бурульки, зазукровані іним, здавалися мені надзвичайно смачними. Можна засісти за телефон, це вже пізніше у місті, і скликати приятелів. А потім у лісі на морозі палити вадру, пити крижану горівку і хрумкотіти солоними огірочками. А потім гортувати пісні, цілуватися з якоюсь незнайомкою, але дуже красивою дівчиною. І нестями закохатися, не перекинувшись з нею жодним словом. Тому що в порівнянні з вогнем, снігом, Вітром, щоками і вусами, які горять, слова не мають жодного значення. Дівчина буде схожою на ту з бару, тільки я побачу її очі, карі чи блакитні, кращі сині з зеленкою, як вода в морі, і вдихну запах її волосся, темного або світлого, однаково. А потім, а потім ми повернемося додому. По дорозі я куплю примерзлі і дуже дорогі троянди, шампанські, цукерки, асороті від кондитерської фабрики зорям, якщо вона ще існує. Я сидів, притулившися спиною і ботилицею до стіни, поглинутий галюциногенною дрімотою. Мій подих потроювало від руння. Попереду і позаду ніч, поруч друзі Дмитро і Сергій. Ну що, брате? Вставай, пора, говорив Дмитрик. Він зовсім закляк, говорив Сергій. Прокидайся, друже. Друга назад не близька. Назад взагалі немає дороги, говорив Дмитрик. Повір, просто потрібно рухатися, рухатися будь-що, будь-що. За часом, за вітром, за ніччю, старість, брата, відніме і це, говорив Сергій. Якщо ти маєш чути мене, значить ти не тут, раптом сказав Дмитрик. «Не тут?» – подумав я. «Де не тут?» «Не тут виходить там. А де там? А що це там?» «Що є там?» Дмитрику – Дмитрику? запитав я і розплющив очі. «Ого!» – почалося вонарні. «Ви все-таки мене не послухалися. Що ви там робите? Виходьте!» «До мене йшов господар, вогник якого мене все ж таки приваблював. Це був вогник його сигарети. І він блимав у темряві, як зіниця звіра. Не турбуйтеся. Мені було дуже цікаво, куди веде цей лабіринт. Господар підійшов до мене. Там далі рів із водою. Водою. Ходімо.